Він знову хотів її обняти, але вона зараз вже повернулася і вибігла з театру. «О, Боже, і як тобі не страшно було тут ночувати?» – промовила вона, ідучи з ним далі стежкою. «Я б зроду не пішла сюди, краще б на вулиці». «На вулиці поліція не дозволить. Надо ховатися туди, куди вона не загляда». І він знову почав розказувати, про своє минуле життя в городі, багато прибріхуючи, казав, що він її любить і ніколи не покидав любити. Вона слухала те, їй згадувалось, як він покинув її на поталу, наглум людям. Але вона зараз же проганяла від себе ці згадки, і вони зникали. А вона впивалась його солодкими словами. Він малював їй краще життя. Казав, що незабаром хазяїн дасть йому кращу посаду, він відбиратиме аж триста рублів на рік, і тоді вони могтимуть жити вкупі. Левантині здавалося, що вони могли б жити вкупі й тепер, або хоч звінчатися й тепер, але вона це тільки подумала, а чомусь не сказала. Саду було таємно і тихо. Високе склепіння звід схилялось над ними так захисно-прихильно, і вони були тільки вдвох, і вона так хотіла йому вірити, і сама не помітила, як його рука обняла її стан, і дівчина вже не поручалась. Вони йшли близько-близько, притулившись одне до одного. І якась Солодка знемога починала опановувати її всю від цього доторкання, від його ласкавого голосу. І його губи нахилились їй до уст, і, заплющуючи очі, вона відповідала йому на поцілунок. І відразу розгорнулися вгорівіти, і темне, поважне, високе небо Глянула на їх своїми очима зорями. І цей погляд, мов одразу розігнав левантині мари. Вона вирвалась від Романа, відскочила і, простягши поперед себе руки, мов хотіла від його оборонитись, скрикнула. Ні, Романе, ні. Не займай мене, не хочу, зроду не хочу. Вона вся тремтіла, ще раз сказала Не хочу. І пішла швидко, мало не побігла назад, мов боячись його, мов тікаючи від його. Він поспішався слідком за нею, кажучи, що вона дурна, що нема чого боятись. Але вона йшла худко, нічого не кажучи, не дивлячись на його. Незабаром вийшли з саду. Лавантина, мов, заспокоїлась, пішла тихше. Роман почав говорити про інше, розказував дівчині, що він був у театрі, як там гарно? І що то театр? Вона спершу тільки слухала його. Потім почала і розпитуватись, зацікавившись. Про те, що було в саду, уже більше не згадували. Він повів її додому іншими вулицями, не туди, куди вона йшла. Як проходили прозаден двір, він показав на невеличку хатку. Отут тут я живу». Левантина нічого не сказала, тільки швидше пішла далі, мов бояла, щоб він не повів її до себе. Як вийшла на свою вулицю, попрохала його не йти вже за нею, і швидко дійшла додому. Вертаючись неї, Роман сердився, що йому так нещастило. Але це ще більше розпалювало його. Він зовсім не сподівався, що Левантина буде така вперта. Думав, що як у городі сама собі, то ще краще. Бери, каже, та вінчайся. Туди к чортам. Саме тепер йому женитись та дітей заводити. Але нехай не бришкає. Його рук не мене. І він почав чащати в крамницю, чи не побачить Лавантини. Але Квасюк помітив, що цей парубок недурно зробився, охоче у його купувати і не став зовсім покидати у крамниці Левантину. Роман почав тоді стеректи дівчину на вулиці, в той час, як вона мала йти на базар. Вона знала це і боялась тих зустрічей,